praktikovat lásku ve smyslu prátelství, jak jsem vysvětlil. Opravdová láska je prátelství, protože přítel je ten, kdo chce nebo se snaží o naše dobro. Hm? To je náš přítel. No a my jakožto jogíni bychom se měli snažit tež o své dobro a o dobro druhých No a teď otázka je, že člověk může mít přátelství vůči bytostem i těm, který mu, dejme tomu, nedělají zrovna dobro. Ale co se týče bytost, Ti v pekle, ty prožívají strašná muka a mají hrozná těla i proti vůči ním. Oni tež můžou být šťastní a já je tež můžu obšťastnit tím, že budu praktikovat přátelství vůči ním. No a odpověď na to je, milinda panha, milinda Paňha je krásná, krásná. Vlastně krásný rozbor praxe meta. A v Melinda Panha se vysvětluje, že meta právě je otevření k stejnému postoji vůči těm, který jako jsou v špatném stavu existence, který trpí, který nám dělají věci, které se nám nelíbí. No a mezi práteli a nepráteli, že meta je právě to, co ten rozdíl ničí. My Částečně ničíme sebe tím, že ten rozdíl právě nás ničí mezi těmi, kteří k nám jsou nakloněni a těmi, kteří nás nemají rádi. Hm? No a praktikujeme přátelství právě proto, aby jsme se zbavili tohoto rozdílu a otevřeli svá srdce, jak Melinda, paníha, moudrý a Rahat Naga se vysvětluje, aby naše srdce bylo otevřené na všechny strany stejně. Ať už vůči pekelníkům, či vůči své vlastní rodině, s otevřeným srdcem my praktikujeme přátelství vůči všem. No a to je též podle Asangi, to je vysvětlené krásně v Bodhisattva Bhumi, Yoga Bhumi Šástra, je vlastně základ praxe bodhisatů. Praxe bodhisatů spočívá v tom, že vyvíjejí celý život a to je tento otevřený postoj vůči všem bytostem, vlastně vyvíjíme celý život, protože my se učíme tím svoji neschopnosti tento postoj vyvíjet. Takže se učíme celý život vyvíjet to otevřené srdce a tomu se říká Vatsa Ashaja, že máme vztah vůči všem bytostem jako k telatům. Hm? Tele, jak víme v Indii, je vlastně úkaz krásy. Krásná dívka v indické literaturě, je sovná vždy s Teletem. Hm? Tele je eh, to nejkrásnější. Má krásný oči, nevinný, hm? velký a krásnou postavu. Hm? No a kromě toho kráva je v Indii tež symbol bohatství a symbol prosperity a symbol odanosti a lásky. No a teď jako bodhisattva kšíty Garba, bodhisattva esence země, ten má slib, že nikdy nevstoupí do nirvány, pokud nespasí všechny bytosti v pekle. O tom jsem se zmínil naposled. A vlastně tráví většinu svého času v pekle. Učí se. Učí se čemu? Učí se otevřenému srdci. No a e, text píše, že bytosti v pekle též, stejně tak jako my, e, vlastně co mají nejradši, to je sebe sama. Buddha Gosa ve Vysudy Maga, jestli si pamatujete, vysvětluje, že metu, přátelství nejprve musíme praktikovat vůči sobě, aby jsme otevřeli srdce vůči všem. Pokud nemáme přátelství vůči sobě, nebudeme schopní otevřít srdce vůči všem. A říká slavná věta z Udány, z slavnostních výroků Budhy, to je vlastně první Udána, která říká Dasadysa, Nupagama, Naeva a Džágaja, když jsem, Buda říká, když jsem prošel světy ve všech deseti směrech, neviděl jsem žádnou bytost, která má něco radši než sebe sama. A tak srovnal jsem sám sebe s druhými a proto udělejte ještě stejné, srovnej sám sebe s druhými a jestliže to uděláš, nebudeš nikdy schopný násilí. Jestliže máme otevřené srdce, a prátelství, nebudem nikdy schopní násilí. Čili v Číně tež vlastně i v Indii bojové umění jsou umění sebeobrany, kdy ne, aby někomu ublížil, ale aby si ochraňoval druhé. A v Mahajánové literaturě, oproti Teravánové, tam to není, podle Mahajánových džátak Buddha sám, když byl Bodhisattva před svým plným probuzením, byl na lodi s pětseti kupci, kteří přenášeli bohatství přes moře a kapitán této lodi se chtěl zmocnit jejich bohatství tím, že se jich zbaví. Já už nepamatuju, jestli je chtěl otrávit, nebo jak se jich chtěl zbavit. No a bodhisattva, jelikož je obzvláště senzitivní bytost, četl jeho myšlenky a zabil ho. Což jako bodhisattva by neměl dělat, ale bodhisattva ho zabil, protože tím zachránil 500 nevinných lidí. 500 životů. No a tím pádem vlastně neudělal žádný hřích, ale vlastně ty lidi spasil. Takže za účelem ochrany druhých možno i zabít. Za v případě že je to z přátelství a z odanosti vůči druhým. No a to více méně máme v tomto textu tež. Text říká, že ten, kdo praktikuje právě prátelství, by měl používat různé prostředky upája, aby díky svým nadpřirozených silám mohl sloužit a prospívat všem možným bytostem. a Aby to dělal tak, že je bude chránit tělem i e, svojí mluvo. Bodhisattva, který praktikuje meta, to je obzvláště zdůrazňováno v dílech Mahajany, by, by měl praktikovat takzvané čtyři prostředky ke združování lidí. Bodhisattva je ten, který združuje lidi pro dobro. A mu se říká Samgraha Vastuni. Čatváry Samgraha Vastuni. A ty Čtyři prostředky k shromažďování lidí je za prvé dána, dávání, za druhé e, e, krásná řeč, která líbivá řeč, za třetí je e, samata, což znamená, že vidí o tom, co jsme mluvili, že vidí všechny bytosti stejně. Jako telata, jako prostě něco, co je krásného ve své nejhlubší podstatě. My nejsme krásný venku, jsme oškliví, čím starší budeme, tím budeme ošklivější, ale ve své my jsme krásní ve své podstatě. I bytosti, právě Komaradživa to krásně vysvětluje, i bytosti v pekle jsou vlastně krásní. Protože jsou bytosti. A protože, jelikož jsou bytosti, vlastně chrání sebe před utrpením, a mají radost, když se utrpení vyhno. To nás dělá bytosti. To znamená, co též je zdůrazňováno ve vysudimaga a v Metasuta recitujeme vlastně každý den v terovánové tradici. Meta je, aktivní přístup. To neznamená, že já budu meditovat na lásku ke všem bytostem a pak nebudu nic pro ně dělat. To jasněji je, že meta je, jestliže chceme někomu prospívat, musíme se aktivizovat. A právě proto, třeba v Vimalakirti Nirdesha Sutra Vimalakirti vysvětluje, že bodhisatva je ten, kdo praktikuje bodičitu na základě čtyř božských prebývání. Počínaje prátelství. Prátelství je božské prebývání, protože bohové jsou právě ti, kteří mají pozitivní přístup. Pozitivní přístup k druhým. Proto se staly bohy. Oproti tomu ďáblové mají též stejně jako bohové nadpřirozené síly, ale nemají pozitivní přístup k bytostem. Pozitivní přístup k bytostem je právě dán praxí čtyr božských prebývání. A když je tato praxe spojená s bodičitou, že nerozlišujeme mezi vlastním probuzením a probuzením druhých, to je pak praxe bodisatů. Jiná praxe bodisatů není. No a e, čili výsledek toho je, že ten, kdo opravdu praktikuje meta, ten by se neměl jenom rozhodnout, že všechny by to otevřít srdce všem bytostem, ale že by opravdu ve skutečnosti též měl dělat všechno, aby ty bytosti udělá šťastné. V, jeho, v rámci jeho možností. Samozřejmě my můžeme jenom dělat věci v rámci svých možností. A pochopit svá omezení je právě též základ moudrosti. Pokud my nechápeme svá omezení, my moudrost. Ve smyslu buddhismu moudrost střední cesty nemůžeme aplikovat. A teď další otázka, pátá otázka. Co za vlastnosti kvality dostane ten pozitivní kvality, získává ten, který praktikuje. Lásku ve smyslu prátelství. V terovádové tradici, když jsem byl teravádový mních, my jsme často recitovali jedenáct výhod metá anusamsa. To je jedenáct výhod praxe metá meta anusamsa sa suta sa angutara Nikája. Mám to za recitovat? Hm? to do češtiny? Hm? Metája bychavé veče to vimutija. Ase vitá, se ase vitája, bahhudí katájá, Jáný katá vastu katája, Eka dasa anisamsa pati kankha. Katame eka dasa sukham supati, sukham pati bůjati. Napapakam supinam pasati, manusanam pyohoti, amanusanam pyohoti. Devata rakkanti, naasa agiva visamva satava. Khamati, tuvatam tuvatham chitam samadhyati, mukha vipasidati, vipasidate utarim apati vijanto brahma loku utarim apati vijanto brahma pagohoti metaya bhikaveceto vimuttia, asevitaya bhavitaaya bahudi Jáni Katája, Vatu Katája, Paričitája, ime Radhája, jmé Anisamsa, Patikanka, E.Tat avoccha Bhagava, Atamana te Bhagavatou, Bhasi Tam, Abinandunty. Což znamená, to je krásné, že jestliže chceme, láskou ve smyslu prátelství osvobodit svoji mysl, pak by jsme měli praktikovat tuto lásku úsilovně bávitávám, měli by jsme ji obzvláště kultivovat, měli by jsme ji udělat základ veškeré své praxe, Vatu. Měli jsme ji udělat svůj vůz, svůj Jánu, jány Katája. Měli bychom ji opakovaně dávat dohromady. To je důležité. Stále bychom měli ji dávat dohromady, opakovat si ji, zjišťovat, jaký jakým koncepty bychom jim měli posílit, jaké koncepty jsou příznivé k posílení naší lásky, jaké koncepty jsou nepříznivé. No a jestliže tak budeme činit, získáme jedenáct výhod. Jakých jedenáct? Buddha se ptá. Sukham supati, sukham pati budžaty. Budeme Budeme spát šťastní a vstaneme šťastní. Na kam supinam pasaty. Nebudeme mít žádné špatné sny. Všechny naše sny budou jen dobré, příznivé sny. Veškerá božstva nás budou ochraňovat protože jim je právě tato pozitivní láska ve smyslu přátelství to nejbližší. Deva... Nás... Neublíží nám, to je psáno v textu, to má z té sutry, která musí existovat též v sanskrytu a v čínštině. Ani Žádná ani oheň, ani jed, hm? myslete na covid, ani oheň, ani jed, ani e, zbraň ho nezraní. Jeho mysl se okamžitě může koncentrovat. Hm? Čili praxe meta je obzvláště příznivá k kultivaci koncentrace, protože když je srdce otevřené, samo přirozeně se bude koncentrovat. Mukhavano vypasí daty, že jeho tvář bude zářit. Mukhavanovi Pasídatny. A Samulha Kalam Karóty prožije smrt v plném vědomí. A jestliže nedosáhne to nejvyšší, to znamená Nirvánu, pak Šup nahoru do nebíčka. Hm? Proto ve všech vlastně skutečných náboženstvích láska je ten nejrychlejší způsob, jak se dostat nahoru. Proto láska je bílá a nenávist je černá. A láska je opak nenávisti v tom, k tomu přijdeme v tomto textu. Ten vysvětluje též jako vysudimaga, že meta není separátní speciální mentální faktor. Meta prostě znamená nepřítomnost hněvu. To je meta. Jestliže nemáme v sobě prítomnost hněvu, láska zvítězila. Jestliže v sobě máme přítomnost hněvu i dobře schovanou, láska ještě nezvítězila. No proto se musíme zkoumat. Mám ještě zbytky hněvu, nemám ještě zbytky hněvu. Když mám ještě zbytky hněvu, mám se mnoho co učit. Hm? Jestliže v sobě už žádné zbytky hněvu nemám, no, tak budou ten nejlepší samuraj. Tento text vysvětluje, že ten, kdo praktikuje tuto otevřenou mysl, že eh, pět druhů hm, nepříznivé řeči, hm, které jsou zde vyjmenovány, to znamená lži, to znamená hrubá řeč, to znamená řeč, která není na místě, to znamená pomluvy a to znamená zbytečná, zbytečné povídání bez jakéhokoliv smyslu. Všechny tyto druhé řeči nás nebudou ovlivňovat. Teď jsme jimi ovlivněni, protože v sobě ještě máme ty zbytky nevole. Zbavit se zbytků nevole je opravdu těžké. To dokáže jen vysoce, realizovaný, vysoce realizovaná duchovní bytost. Ať už žák či v buddhistické tradici to je důležité. Praxe metá je spojovaná s arana samády. Rana znamená ve sanskritu bitva. Arana je bez bitvy, bez konfliktu. Samády bez bitvy, samády bez konfliktu, kdo z žáků Budhy byl ten nejschopnější v tomto samády, Subuti. Subuti podle komentáru nikdy neprijal žádnou dánu, pokud nejdřív nevstoupil do samády Meta. To byla jeho praxe až do smrti. A jemu právě podle tradici severního buddhismu vlastně Buddha svěřil v transcendentál, v učení transcendentální moudrosti, které on též vysvětluje druhým žákům, jako Anandovi, Šariputrovi. No a co znamená to Arana Samády? Na Usádeja, na Apasádeja nebudeme nikoho pomlouvat, nebudeme nikoho zmenšovat nebudeme tež nikoho zvětšovat a aniž by jsme někoho zmenšovali, aniž by jsme někoho zvětšovali, tak my nebudeme ulpívat na řeči, kterou my obyčejné bytosti používáme ke komunikaci. Prostě Budeme nad ulpíváním nad slovy. Vlastně většina z nás my neulpíváme na realitě, protože ji neznáme. My ulpíváme na slovech, kterými realitu interpretujeme. A proto máme bitvu, vnitřní bitvu, a vnější bitvu. No a Arana Samády, Samády Meta, je to Samády, kdy my ani uvnitř, ani venku žádnou bitvu, žádné konflikty nevidíme. No a to je též Samády, které praktikoval Buddha. Proto on přišel, jak písmo rozpravy Budhy líčí. On přišel do vesnice, kde vlastně brahm, Brahmánu, v Indii Brahmány byly často neprátelší vůči Asketu. Indická tradice jsou vlastně dvě tradice, tradice kněží a tradice Asketu. A tyto dvě tradice se navzájem neměly moc rádi. Askéti neoceňovali Riturán a brahmáni neoceňovali asketismus. No a, ale Buddha vstoupil do vesnice brahmánu, kde jiho nazývali pleša, plešatým, hm, pejorativně vyhublým a plešatým, a celá vesnice se obrátila na buddhismus, protože on nereagoval. Já se vám nelíbím, to je vaše věc, to není moje věc. No a to, jelikož jsou brahmáni, brahmáni jsou, byli v Indii lidé, kteří měli vzdělání a vzdělání bylo hodně na základě věd, které jsou vlastně duchovní vědy, no tak vlastně všichni tak všechny tak ovlivnil, že se prevrátila celá vesnice na buddhismus. Protože jim dal příklad toho, co vlastně je též učené ve vedách. Že moudrost překonává všechny překážky. No a další aspekt, který je též naznačen zde, že praxe lásky ve smyslu přátelství je neodličitelná. V sobě nutně musí zahrnovat praxi kšanty, praxi tolerance, praxi eh, odevzdání. Jestliže my nemáme odevzdanost, jestliže my nemáme toleranci, no, tak vlastně nejsme schopní otevřít srdce na všechny strany. Proto, jak píše vysudímaga, právě v tom úseku, který vysvětluje praxi, meta kantia bion navijatí není nic, žádná síla větší než síla právě kšanty. Síla tolerance, síla odevzdání. Všichni, kteří uspěli v cestě, všichni, kteří dosáhli plného probuzení, dosáhli plného probuzení díky právě této síle odevzdanosti. Síle tolerance. A tolerance zahrnuje to, že tolerujeme. Nepříjemné, nepříjemné pocity, tolerujeme bolest, tolerujeme ponižování, tolerujeme to, co se nám nelíbí a tolerujeme to s myslí, která je rovnoměrná. Mluvili jsme o čtyrech samográv a stůny, v silách, které pomáhají k združování bytostí. Poslední sílu, o té jsme se nezmínili, a ta poslední síla je co? dána Dávání, líbivá řeč, potom jednota nebo stejnost a átakria, činnost pro dobro druhých. Činnost pro dobro druhých se s postojem stejnosti vůči bytostem s líbivou řečí a dáváním. Protože dáváním my si bytosti přibližujeme. A my všichni chceme brát, málo z nás chce dávat. Protože dávání je něco, co nás připravuje, o to, co je nám drahé. Ale jestliže praktikujeme metu, jestliže praktikujeme lásku ve smyslu přátelství, to, co je právě nejdražší, to je ta schopnost dělat něco dobrého pro druhý. To je to nejdražší. Kdo tuto schopnost má, no, ten získává všechno, jak Shantideva vysvětluje, získává všechno bez úsilí. My, aby jsme něco získali, potřebujeme úsilí, protože tu schopnost nemáme. Tak další otázka je... takové jsou vlastnosti lásky ve smyslu přátelství a co je přátelství jako takové ve smyslu mentálního faktoru, ve smyslu, co to je sám o sobě. Sám o sobě, to znamená vlastní charakteristika, Meta. Buddhismus, jestliže se učíme vypasanu, vypasana je analýza naší zkušenosti ve smyslu těch poznání toho, co naší zkušenost tvoří na základě vlastních kvalit nebo vlastních vlastností toho, co tvoří obsah naší zkušenosti a společných vlastností toho, co tvorí obsah naší zkušenosti. No a eh, Kumaraadži se ptá, co je vlastní vlastnost toho, co tvorí eh, lásku ve smyslu prátelství. No a je to tedy, o tom už jsem se zmínil, je to tedy schopnost nemít v sobě neprátelství. Jestliže se dostaneme do Indie, nebo dostanete se do Indie, nenechte si utéct z návštěvu muzeum yoga v Madurai, kde má te fotografie nějaký jistý ruský fotograf v 20. letech, ten se jmenuje Kozlov, jestli si dobře pamatuju, ten zjistil, že se dá fotografovat aura, jogínu. Já nevím, jak to udělal. No a tam najdete vlastně fotografie aury, který vidějí jogíni kolem různých bytostí. Každá, to je též vlastně v čínské medicíně, jestli se budete učit, každý náš pocit má jistou barvu, která navazuje na různé orgány též. No a barva, Lásky ve smyslu přátelství, to znamená v naší civilizaci láska, vlastně, my jsme eh, eh, hodně omezení v naší senzitivitě. Starí Řekové měli daleko vyvinutější senzitivitu, než máme my, my si myslíme, že eh, jsme progresivní, ale co se týče senzitivity, tak starí Řekové by nás považovali za ty největší primitivy. Ve staré rečtině já ji sice neumím, ale dozvěděl jsem se, že je mnoho různých slov pro lásku. Eros to je sensuální láska. To je tež dobrá věc ale omezená. A vždy není arana. Není bez zápasu. Není bez konfliktu. Láska, senzuální láska bez konfliktu je něco, co těžko najdeme. Ale existuje láska bez konfliktu a to nazývali hřekové agape. Hm? Agape je duchovní láska. To znamená, že my milujeme, ale nic nechceme. My většinou, když milujeme, no, tak něco chceme. Ale ta agape, to je vlastně ta vyšší láska. No a my... Pro tu vyšší lásku ani nemáme žádné slovo. Všecko dáváme do jedné krabice. Ale senzuální láska má konflikty. A agape žádný konflikty nemá. No a meta je právě to. Je právě ta neschopnost... zloby. Meta je neschopnost zloby. A zloba je vysvětlená v abidarmě jako to, co pumpuje černý jed do našich do naš, z našeho srdce dožil. A láska je, co vlastně pumpuje tu světlou krev. To je sice jednoduché, <laughs> v medicíně to asi tak není, protože když stárneme, tak ta krev bude tmavší, to je běžný proces, ale duchovně a srdce je vlastně centrum duchovna centrum ostatních orgánů v srdce řídí ostatní orgány to je v holistický medicíně základ no a srdce tím pádem buď čistí krev a nebo dává do krve zašpinění. Čistí krev, jestliže máme lásku, dává tmavou barvu krvi, jestliže lásku nemáme. No a čili to, co nás též dělá, dává nám delší život, prodlužuje život, to je právě ta schopnost. Nemít v sobě nenávist. Nemít v sobě zlobu. Schopnost nemít v sobě zlobu je to nejlepší na prodloužení života. Teď je Text vysvětluje, že láska je spojená s karmou. Karma znamená čin. A je to, je to něco, co vyvstává společně s karmou. Hm? Karmu máme tež mentální karmu a mentální karma. To je důležité poznat, jestliže studujeme buddhismus. Mentální karma je to, co ovládá karmu na základě činění tělesného a činění řečí. My činíme, vlastně karma má tři aspekty. Činění mysli, činění řečí a činění tělem. A činění tělem a činění řečí má svůj koren v činění duchem. A to nejsvětlejší činění duchem je činění s postojem bez zloby. To čistí bytost. Teď, jak už jsme se dozvěděli na začátku, podle Kumarážívy, a to nemá od sebe, to tež najdeme v Abidarma Kouša, nejlepší praxe džány, nejlepší praxe lásky je ve čtvrté Diáně. A čtvrtá Diána má. Jaký počítek? Ani štěstí ani utrpení. Ani příjemný, ani nepříjemný. Neutrální počítek. Neutrální počítek je ten nejklidnější počitek. Ale není ten nejklidnější počitek v běžné mysli. Normálně, jestliže nemáme ani štěstí, ani příjemný, ani nepříjemný počítek, co se stane? Hledáme nějaký počítek. Nejsme spokojeni. Ale ve čtvrté Diáně není otevření pro nějaké hledání, protože mysl je v nehybném stavu. O tom jsme mluvili co se týče čtvrté diány. No a čtvrtá diána též, o tom jsme mluvili, je třetí vysvobození ve stupni osmi vysvobozeních, který by měl každý, hm, kdo chce dosáhnout probuzení, obzvláště probuzení ve smyslu žáků, praktikovat. První probuzení je že objekt diány je uvnitř druhé probuzení, že objekt diány je venku a to jsou většinou praxe asuba, o tom jsme se zmínili, těch nelíbivých objektů. Můžeme je použít k praxi diány tím, že se soustředíme na různé orgány uvnitř a nebo na, nebo na mrtvoli venku. No a pak třetí osvobození je osvobození samády na krásný objekt. To K tomu se dostaneme tež. My můžeme přeměnit ten hnusný objekt v krásný objekt a krásný objekt opět v hnusný objekt protože krása a hnus je něco subjektivního. Neexistuje objektivní krása a objektivní hnus. Co je pro nás hnusné, to pro jiné bytosti je obydlí, nebo to nejkrásnější, tím se živí. Co pro nás je krásné, to pro jiné je hnusné. To, co pro nás je nejkrásnější, třeba sex, tak to pro bohy je to nejhnusnější. To je prostě jenom utrpení. Tříce jedno tělo o druhé, co je na tom za krásy. No a čili krásné a nekrásné je relativní. Ale my to nerelatizujeme, my to bereme jako něco daného. A z toho vychází též naše libost a nelibost. My máme v sobě libost a nelibost díky tomuto hlubokému zvyku. Tento zvyk se nedá tak rychle odstranit. No a Praxe Meta by právě měla sloužit k odstranění tohoto zvyku, který je založen na myčá dity, na nesprávném názoru. Podle chuji jen zakladatelé vlastně nejdůležitějšího zakladatele v Číně buddhismu čisté země. Vlastně celá Mahajana je buddhismus čisté země, ale není jako sektární, oddělená sekta v Číně, ovšem ano. Původně to tak nebylo. No tak Hu jen vidí praxi meta a praxi soucitu, ke který bychom měli dojít, dneska už asi ne, Příště jako praxe, která odstraňuje nesprávný názor. Praxí lásky jako přátelství a soucitu my odstraňujeme nesprávný názor. A praxí radosti a odpoutání Odstraňujeme chtíč. Tak se to učí v Mahajánové tradici. V, v Tervánové tradici a obvykle se učí, že praxí meta odstraňujeme nelibost. Ale e, nelibost je nesprávný názor. A nesprávný názor podle buddhismu to je důležité pochopit, má svůj koren právě ve chtíči. Ale aby jsme se zbavili chtíče, musíme první mít správný názor. Čili je to vlastně, jedná se o to samé. My máme nesprávný názor, protože máme chtíč. A protože máme chtíč, nemůžeme se radovat, Skutečnou radostí to znamená radostí z s, s dobra. No a nemůžeme se odpojit. Sami od sebe na tož od ostatních. Čili ta nejjemnější, ten nejjemnější příjemný pocit je ten pocit perfektní koncentrace, která, je spojena, která není spojena ani s libostí, ani s nelibostí. Není v ní místo ani pro libost, ani pro nelibost. To je ten nejjemnější a nejklidnější pocit. Teď text vysvětluje, že objekt praxe meta je nejprve akara, což znamená, akara znamená mentální obraz. Nejprve musíme mít mentální obraz, jasný, aby jsme se mohli koncentrovat. Ale potom, teď navazuje asi nechtěně, protože to má v sobě na Mahajánové učení, nejprve to bude mentální obraz, obraz bytosti, to je tež mentální obraz, no a pak to bude darma sama. Mluvili jsme o tom, že podle sútry transcendentální moudrosti, což je základ učení bodhisatvu, praxe božských přebývání počínaje láskou ve smyslu přátelství. Objekt není pouze, nejsou pouze bytosti, objekt jsou bytosti. Jsou fenomény, protože bychom měli stejně tak, jako máme lásku k bytostem, měli bychom mít lásku k všemu, co bytosti tvoří, i k světu, na kterém bytosti jsou závislí. Protože žádný bez světa by žádné bytosti nemohly být. No a nakonec dharma. Dharma není dharma, pokud není spojená s pozitívem, s láskou. Dharma bez lásky je dharma raksasa, dharma dňáblu. Teď je, důležité je, aby jsme pochopili severní buddhismus, Kumara je jeho představitelem, že automaticky spojuje praxi meta s praxí karuna. Praxi lásky s praxí soucitu. Láska je soucit. Soucit je láska. Ovšem, když praktikujeme džánu, tak, aby jsme se dostali do džány meta, musíme kontemplovat bytosti jako šťastné. Aby jsme se dostali do džány soucitu, musíme kontemplovat bytosti jako bytosti trpící. Ale Meta je, jak už bylo řečeno, není pasivní myšlenka. Meta je aktivní přístup k veškeré naší činnosti. Je spojená s karmou, je neoddělitelná s karmou a vystává s karmou. Protože mentální karma je základem všech karen. No a právě proto, se vlastně striktně řečeno za účelem díány, získání diány. Můžeme oddělit diánu meta a diánu soucitu, ale v, ve své podstatě jsou od sebe neoddělitelné, protože díky, darm, díky darmě což je, která je neoddělitelná od lásky a soucitu, my těm lidem, protože máme lásku, těm lidem, který trpí, my z pomáháme. No a jdeme pro dnešek bychom měli skončit s meta. Tak poslední otázka. Jak praktikujeme meta? No a teď, jelikož ti, co poslouchají, jsou žáci, jejich úkolem je získat probuzení žáků, no tak je oslovuje jako žáky že by měli kontemplovat, že žijí z, z milodaru. A Buddha učil, že ten, kdo žije z milodaru, je oprávněn přijímat milodary, i když není ještě probuzen, za předpokladu, že praktikuje metá. Jestliže praktikuje meta k bytostem, pomáhá všem bytostem. Proto je hoden milodaru, proto je hoden dány. A jelikož praktikuje meta, no tak i může si zachovat klidnou mysl uprostřed neklidu. To je velikost meta. Ten, kdo má otevřenou mysl, si zachová klid. Ten, kdo mysl uzavírá díky fixním představám toho, co je příjemné a toho, co je nepříjemné, tak ten toho i maličkosti můžou vyvést z míry. No a teď, jak jsme viděli, praxe meta může mít plno různých způsobů. No a podle textu zde vlastně meditující, to už jsme o tom mluvili na začátku, od samého počátku, jako když začínáme první v době budhy, v době Kumarživy, když dělali oheň, tak třeli dva kremeny o sebe, až vznikla jiskra, k tu k tomu dali nějakou slámu nebo suchou trávu, ta se zapálila, pak do toho dali víc nějaké trávy a udělali z toho ohinek, pak do toho začali dávat dřevo, první třísky, pak čím dál, tím větší kusy dřeva, No a nakonec celé klády. Hm? Stejným způsobem meditující podle návodu kumaradživa by měl praktikovat. Hm? První na někom blízkém, pak na vzdálenějším, no a pak by měl roztáhnout svou schopnost otevřít srdce na všechny strany pro všechny bytosti a i vlastně pro všechno, co bytosti tvoří a co jim dává schopnost zůstat naživu. Hm? A důležité je, což je též vysvětleno v, například v Madianta Vibanga, že praxe meta je to, co posiluje sedm faktorů probuzení. Počínaje saty, hm? uvědomělé pozornosti, hm? úsilí a tak dále, až do odpojení samády. Všechno toto jsou faktory probuzení, které meta posiluje. No a aby tomu tak bylo, potřebujeme právě tu toleranci, potřebujeme mít radost a vidět, aby jsme viděli radost v druhých, musíme najít radost v sobě. Hm? No a e, v Mahajáně se spojuje, jako Sutra Alamkara ukazuje, se spojuje praxe meta se schopností, to je též Madianta Vibanga, se schopností držte darmě, Eh, sukha vyhára, prodlévat ve štěstí tady a teď, v tomto okamžiku. Jestliže otevřeme srdce a zavřeme pro nelibost, prodléváme ve štěstí zde, v tomto okamžiku. Ať už máme eh, samády, nebo nemáme samády, eh, budeme prodlévat ve štěstí. Jestliže uzavřeme Mysl nelibosti. No a v Mahajáně je důležité, že praxe meta též napojuje vědomí, napojuje mysl na praxi kalpa samády. Na samády nebo koncentrace bez fabrikace. My v mysli nic nefabrikujeme a otevíráme ji. Otevíráme ji pro všechny zkušenosti. Pro cokoliv, ať se děje, se děje pro naše dobro a pro dobro všech. To je, co vysvětluje Asanga v sutra Alamkara, to je otevření meta pro Darmu, proto nejvyšší. A darma je neoddělitelná od lásky a soucitu. Proto praxe lásky ve smyslu přátelství je základ pro praxi bodičity. Bez meta, bez. Lásky ve smyslu přátelství, boudy čita, mysl na kolektivní probuzení nedává vůbec žádný smysl. Ta dává smysl vůči přátelství. Protože vůči přátelství my chceme odstranit utrpení. A jestliže chceme odstranit utrpení, Neopustíme bytosti, protože naše bytost a všechny ostatní bytosti je jeden celek. Se nedá rozlišit. No a koukám, dneska jsme toho napovídali dost, tak zůstaneme tady a příští. Týden se pustíme do soucitu, který krásně na lásku ve smyslu přátelství navazuje a dá se říci, je to nezbytné pokračování, jestliže chápeme praxi meta. Je, praxe soucitu, je nezbytné pokračování praxe meta. Protože, jak Teroáda vysvětluje, severní buddhismus vysvětluje. Praxe meta je aktivní postoj vůči našemu činění. Aktivní, pozitivní postoj. Tento aktivní, pozitivní postoj je základ probuzené činnosti. Ať už věříme v probuzení arahatu, či v probuzení pratěka Budhy, Budhy pro sebe, či probuzení plně kolektivně probuzeného Budhu, který nerozlišuje mezi sebou a všemi bytostmi, jedná se o stejnou záležitost. Bez pozitivního přístupu k našemu činění, obzvláště činění myslí, které je počátkem všeho činění, vlastně žádná pozitivita nemůže existovat. A bez pozitivity nemůže existovat probuzení. Takové probuzení není probuzení. Je něčím, co se v podstatě probuzení příčí. No a tím skončíme. A budeme se věnovat chvilku otázkám, jestli nějaké jsou, to na to je ládě aby nám to tady dal dohromady. Já bych měl bát jednu otázku sám. Jak jste říkal, že podle Kumar a Dživy je nejvhodnější čtvrtá žána pro praxi milující laskavosti přátelství, kosti, tak přátelství, jak je to v souladu s vysurismagou, podle níž lze meta rozvinout jen až do třetí žány. Až v té žáně se už musí přestoupit na vyrovnanost. Ale meta je krásný objekt a krásný objekt je objektem eh, čistého, čistého eh, vimukty, čistého osvobození. Hm? A my praktikujeme čisté osvobození na základě čtvrté diány. A čisté osvobození je osvobození pomocí krásného objektu, líbivého objektu. Hm? Jestliže máme čtvrtou diánu, tak praktikujeme kasíny. Jo? Praxe kasín je k tomu, aby jsme získali v sobě schopnost malý akára, malý mentální obraz rozšířit na všechny strany, aby obsahoval celý, celý univerzum, ať už je to barva, hm? třeba rudá barva, bílá barva, a zase ji svekneme podle své potřeby. No a meta je též, aby jsme tento pocit přátelství vůči bytostem rozšířili na všechny strany do nekonečnosti. Rozdíl je, že v praxi kasíny pracujeme s jednou nerozlišenou barvou. A můžeme z ní pracovat uvnitř dejme tomu krev, vezmeme si rudou krev jako objekt, že se díváme dovnitř, no a pak tu krev můžeme roztáhnout na všechny strany a pohltí všechny horizonty, veškerou naší zkušenost. A ta krev bude krásná, krev v jako rubín. Hm? No a tuto schopnost, jestliže ji máme, můžeme přesně tež použít k praxi meta. A to je schopnost, která je založena vlastně na čtvrté diáně. Ty kasíny praktikujeme ve čtvrté diáně. No a ty umožňují právě, že jeden mentální obraz můžeme rozšířit na všechny strany a zase cvrknout na minimum. Ale nevýhoda toho je, že ten mentální obraz barvy je jednotný. Čili není spojen s, s nirvy Kalpagiana, s nerozlišující moudrostí. Nerozlišující moudrost je moudrost bez hranic a pramána. A moudrost bez hranic je vidět nekonečnost v hranicích a vidět hranice v nekonečnosti. To je nekonečná moudrost. To je, která je jedině umožněná tím, že žijeme v dimenzi transcendentální moudrosti. No a Praxe meta je praxe približování, obzvláště v Mahajáně se to tak vysvětluje, približování k transcendentální moudrosti. Protože v transcendentální moudrosti vlastně vidíme nekonečnost v rámci omezení. A v omezení vidíme nekonečnost. Hm? Jsme přesvědčeni? Dává to smysl? Ante, mohu se zeptat, pardon, já otázku Honza Kotas. V těch textech se často uvádí, že nejlepše nejlepší praktikovat tyto to dlení ve čtvrté džáně. A moje otázka je, vy jste zmiňoval, že pro i dobře prakticí, praktikujícího jogína první džána je úspěch, na to, že kdyby měl mistrovství v první džáně, není to v žádném pro, jakoby, kolizi v tom, že bychom praktikovali buď kasína nebo samozřejmě meta, bez toho, aniž bychom měli přístupové samálí nebo džánu. Jsou to všechno hodné objekty i bez toho, že nemá člověk rozvinuté tak hluboké soustředění a vedou a vede, vede to tak k tomu, praxe, aby to tak dopadlo? Praxe první džány je e, e, záležitost e, dlouhého úsilí, protože my nemáme zvyk jednobodové koncentrace. Ale jednou, když dosáhneme první džány, tak pak dosažení čtvrtý džány není velký problém. To je maličkost. Protože pouze změníme vlastně kontemplaci. Ale už ta jednobodovost tam je a ta jednobodovost je základ. To jsme vysvětlili. Bez toho základu to nejde. Ta jednobodovost umožní, že když ji kultivujeme, že splineme s objektem. Jednou, když jsme splinuli s objektem, tak pak už se dostat do druhé, třetí, čtvrté Diány není velký problém. Ovšem, v ní zůstat a v ní si být vědom těch veškerých výhod, výhod těch vyšších sfér diány, to není tak lehké, protože, jak text jasně taky vysvětluje, v naší džáně my stále budeme mít ty tendence k zašpinění. A ty můžeš jít jenom do, to jsme vysvětlili, do vyšších sfér, jestliže máš čistou diánu, bez zašpinění. Ale v našem případě ta čistá diána nebude mít dlouhého trvání. No ale jestliže ji dosáhneme a to není tak těžké, tak můžeme jít výš. Můžeme si být vědomí těch rušivých faktorů. Jestliže ty rušivé faktory se nám objeví v jasnosti, v mysli, tak to je to nejlehčí jít z první diány do druhé, z druhé do třetí a z třetí do čtvrté. Ale je to pouze za předpokladu, že jsme trénovali tu jednobodovost mysli. A ta jednobodovost mysli natrénovat, to není tak lehké. Obzvláště pro nás produkty, moderního školství a moderní civilizace ve Staré Indii schopnost koncentrace byla nezbytná část vzdělání. Protože transmise od učitele k Žákovi byla ústní. Vedyž, oni se museli učit na spaměť. Za starých časů židi se též učili na spaměť Bibli. To nebylo, že si to četli. To dneska se tak děje. To byla vlastně ústní tradice a oni se to učili od učitele. No a vlastně původní náboženství je ústní tradice. A když se začaly používat knížky, tak se používaly jenom k, k tomu, aby si dál cvičili paměť. Proto v Indii filozofie je psána ve verších, aby si to dobře pamatovali, protože verše si dobře pamatujeme. I aby dharma, ta psychologie, všecko, ty základní písmo je psané všecko ve verších. A k tomu jsou pak komentáře. Proto v Indii též filozof se řekne kávy, což znamená básník. Když neumíš básnit, tak jaký jsi filozof? Co to máš za moudrost? Hm? Tak to je velice důležitý aspekt té koncentrace. A ten aspekt byl absolutně zanedbán ve školství v moderním školství. V naší době, ještě já si pamatuju, za 60. E, letech, my jsme se museli učit naspoměť e, plnou věcí. Hm? každý znal aspoň máchů v Máj a tak dále. A různy, to všichni znali, museli jsme to znát naspaměť. Hm? Erbená jsme se učili na Ale Dneska už to, ani tohle není. Nic. No a pak chceš na těch mladých, kteří strávějí většinu času u, u, u počítačů, a, a, aby, aby měli schopnost koncentrace. Nemají. Musí kultivovat. No a schopnost koncentrace ve starých civilizacích, ať už čínská, e, e, židovská, arabská i křesťanská, to byl základ. Oni se museli učit na spaměť. No a já jsem trochu k tomu načichl, ještě když jsem se byl student v Nálandě tak jsem měl tradičního učitele na Abhidarmu z u Džágara z Burmy. Ten neučil, já jsem se od něho učil Abhidama Koša, to mě pak, ne Abhidama Koša, ta Tasangaha od anurody, to mi pak bylo k dobru v Burmě, když jsem se dostal do té tradice Abhidarmu. Já jsem se musel, nikdy by mě nevysvětlil nic, pokud jsem se ty verše nenaučil na spomnět, První jsem se musel naučit na spomnět, a pak mě vysvětloval. Hm? To je tradiční systém, který ještě existuje v Burmě hm? a v Tibetu. V ostatních zemích vlastně ten systém už prakticky zmizel a byl vytlačen moderním školstvím se neučí na spaměť, nebo minimálně. Ale to učení na spaměť to není hloupost. To podporuje schopnost koncentrace. A bez té schopnosti koncentrace ten, ta mysl je jiná. těžko proniká do objektů kontemplace. No a mysl, aby pochopila objekty koncentrace, musí do nich proniknout. A to pronikne jedině tehdy, když se na ně plně může koncentrovat. Proto základ Poslouchání, to je vysvětleno jasně v teravádě, v Mahajáně tež, základ poslouchání je koncentrace. A dříve školství bylo poslouchání. Pak přišly knihy. Buddhistické písmo bylo sepsáno, ať už teravádové nebo v severním buddhismu, 500 let po smrti Budhy. 500 let to byla ústní tradice. No. no a potom, když to bylo sepsané, no tak e, v některých dílech se tež tvrdí, že vlastně začíná po 500 letech e, období dekadence. Už si to nepamatuju. No a tak. E, Těch, kteří dosahují osvobození, Buda tvrdí, že osvobození je plavání na druhý břeh a můžeme plavat jedině, i když to plavání přirovnává k Džáně, když máme k Džánu. No ale Džána to neznamená jen čtvrtá Diána, to znamená i přístupová Diána. Ta koncentrace je nutnost a nedá se přes ní přeskočit. A koncentrace je ve starých kulturách vlastně základ školství. Co se chceš učit, když nemáš koncentraci, když si to nezapamatuješ? Ta koncentrace je důležitá. No a v dnešní době my absolutně nejsme v tom, k tomu vedení, tak musíme výjíst sami sebe k tomu. Protože ta naše společnost nás ke koncentraci nevede. Naopak nás vede k tomu k rozptilování. No a to je situace, která na dlouhý lokta povede k čím dál tím většímu zmatku ve školství a ve všem. Děkuju moc, máte díky. No tak, tak to vidíme stejně. Dobrý, ještě jsou nějaké otázky? Nebo už to... Pro dnešek stačí? Já myslím, že to stačí pro dnešek. Máte. Tak dobrý, tak příští týden jdeme na soucit. Ta část je velice krátká, no ale přitom je to z hlediska praxe, jak text sám říká, z hlediska praxe bodhisatvou vlastně ta praxe nejdůležitější. Protože bodhisatva se stává bodhisatvou díky velkému soucitu. A Rahat má též soucit. Bez soucitu nemůže být probuzení, ale nemá velký soucit. Hm? To je aspoň tvrzení, které najdeme v dílech vysvětlující cestu Bonisatovi. Hm? To je možná jednostrané, no ale tak se to vysvětluje. Tak jo, tak se uvidíme příští týden a s láděu možná v úterý. Hm? Eta vatacha amehi sabhatam sampadam Sabbe deva anumodantu sabha sampatisidya. Eta vatacha amehi Sambhatam sampadam Sabbe buta anumodantu sabha sampatisidya. Eta vatacha amehi sambatam sampadam Sabbe satta anumodantu sabha sampatisidya. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta manumodittwa cchamara kantulu kasasa na. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta manumodittwa cchamara kantu desa Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta manumodittwa cchamara kantu tu Devo, vasatu kálene, sasa sampati Hotuča, píto, bhavatu lokóča, rádža, bhavatu dammiko, sadu, sadu, sadu. Tak děkujeme, Bamda, naschranou. Naschlé, naschlé. Naschranou, děkuju. Čau, čau. Dějte se krásně a doufejme, že situace dovolí, že zase budeme někdy praktikovat spolu. Tak čau čau. Děkujeme a vypínám.